Завжди жалкуватиму, що цієї осені ви поїхали на море, замість того, щоб приїхати до нас Але чому ви жалкуватимете, сер? Запевняю вас, ця поїздка принесла дітям багато користі Раз ви вже вирішили їхати до моря, то тоді хоч не до Саутенда Саутенд – місце нездорове Пері здивувався, що саме на ньому ви зупинили свій вибір Я знаю, що так вважають багато людей, але ж це уявлення є абсолютно хибним, сер. «Ми всі почувалися там прекрасно. Грязі нам зовсім не дошкуляли. А містер Вінфілд каже, що вважати Саутент нездоровим місцем – то є хибний погляд. Я впевнена, що на його думку можна покластися, бо він добре розуміється на властивостях повітря, а його брат із сім'єю неодноразово там бували. Люба моя, якщо вже ви то треба було їхати до Кромера». Якось Пері пробув у Кромері тиждень і запевняє, що це найкращий з усіх морських пляжів. Каже, що там прекрасне відкрите море і дуже чисте повітря. І, наскільки я зрозумів, ви могли б там зняти житло досить далеко від моря, де за чверть милі від нього, що було б дуже зручно. Не завадило б вам і Пері порадитися. Але ж зважте на різницю у відстані, сер, подумайте тільки, в яку далечін нам довелося б їхати. Приблизно 100 миль замість 40. Що ти, люба моя? Я каже Пері, там, де йдеться про здоров'я, всі інші міркування до уваги не беруться. І якщо треба збиратися в дорогу, то не слід вагатися за 40 миль їхати чи за 100. Краще взагалі нікуди не вирушати і лишитися в Лондоні, ніж за 40 миль потрапити у клімат іще гірший. Саме так Пері й говорить. Вашу поїздку він вважає дуже необачною. Емані спроби зупинити свого батька були марними, і вона не здивувалася, коли при цьому в її зятя урвався терпець, і він втрутився у розмову. «Містер Перрі», – мовив він голосом сповненим сильного невдоволення, – «міг би й не висловлювати своєї думки, доки неї не поцікавляться. Яке йому діло до того, що роблю я, і в яку частину збережжя я повезу свою сім'ю?» Сподіваюся, що так само, як і Містер Перрі, я маю право керуватися власною думкою. Мені не потрібні ні його вказівки, ні його ліки. Він зробив паузу і, трохи заспокоївшись, додав, але тепер лише із сухим сарказмом у голосі. Якщо Містер Перрі скаже мені, як перевести дружину і п'ятеро дітей на відстань у 130 миль з незручностями і витратами не більшими, ніж при поїздці на відстань у 40 миль, то я так само, як і він, волітиму їздити до Кромера, а не до Саутенда. Саме так, скрикнув містер Нетлі, вдало підключившись до розмови. Нічого не скажеш, це дійсно важливе міркування. Але, Джоне, повернімося до розмови про мою ідею перенести стежку, що веде до Ленема, трохи праворуч, аби вона не проходила через наші луки. Я не бачу тут ніяких ускладнень. Я не брався б за цю справу, якби через неї виникли якісь незручності для мешканців Гайбері. Але коли згадати, де наразі проходиться ця стежка... Однак найліпшим доказом тут можуть бути лише мапи. Сподіваюсь, що завтра вранці ми зустрінемося в Еббі і проглянемо їх, а потім ти скажеш мені свою думку з цього приводу. Містера Вудхауса не на жарт засмутили отакі різкі висловлювання на адресу його приятеля Пері. Якому він, хоча й мимоволі насправді часто приписував багато власних виразів і почуттів, однак заспокійлива увага його дочок поступово зняла напруженість, а підвищена пильність одного брата і більша стриманість другого унеможливила її повторне виникнення. Емма Джейн Остін Книга перша, розділ тринадцятий не було на світі людини щасливішої за місіс Найтлі під час її нетривалих відвідин Гартфілда, коли вона щоранку обходила старих знайомих зі своїми п'ятьма дітьми, а щовечора обговорювала події дня з батьком та сестрою. І бажала тільки одного – щоби дні не спливали так швидко. Це був прекрасний візит, захоплюючий саме завдяки своїй нетривалості. Загалом, вечорами вони були менш зайняті друзями, ніж уранці. До того ж, на них чекало ще одне солідне спілкування за обіднім столом. Причому в гостях. Уникнути якого не було ніякої можливості, незважаючи на Різдво. Містер Вестон ніяких відмов і слухати не хотів. Одного дня всі вони мають пообідати в Рендолсі. Навіть містера Вудхауса вдалося переконати в можливості такої події – як альтернативи розмежуванню товариства. Він міг би послатися на пов'язані з поїздкою труднощі, але карета і коні, його зятя і дочки були в Гартфілді, тому особливих проблем тут не очікувалось. А коли б вони навіть і виникли, то все одно навряд чи змогли б спричинитися до якихось сумнівів щодо поїздки. Крім того, Еммі недовго довелося переконувати батька, що в одній із карет запросто може знайтися місце і для Гаррієт. Гарріет, містера Елтона і містера Найтлі, як друзів родини, теж запросили до обіду. Вирушати треба було рано і малою кількістю. Звички та уподобання містера Вудхауса в усьому бралися до уваги. Вечір напередодні цієї великої події, а виїзд містера Вудхауса на обід у гостях та ще 24 грудня був дійсно великою подією, Гарріет провела в Гартфілді. А додому пішла, почуваючись від застуди, настільки погано, що якби їй наполегливе бажання довіритися піклуванням місіс Годард, то Емма ні за що не відпустила б її. Ема навідалася до неї наступного дня і переконалася, що дівчині не судилося потрапити на обід у Рендолзі. Гаррі сильно лихоманило, і в неї дуже боліло горло. Місіс Годдард ніжно і дбайливо доглядала її та говорила про необхідність викликати містера Перрі. Сама ж Гаррієт була настільки хворою і пригніченою, що не могла суперечити авторитетному висновку, через який вона, попри всі свої сльози, втратила можливість брати участь у цій захоплюючій події. Емма просиділа з Гаррієт скільки могла, доглядаючи за нею тоді, коли місіс Годард відлучалась у невідкладних справах. Змальовуючи її смуток, який охопить містера Елтона, коли тоді знається про їх хворобу, вона намагалася підбадьорити дівчину. Потім пішла, переконавшись, що Гарріет більш-менш заспокоїлась і увірювала в те, що містер Елтон під час різдвяного обіду просто місця собі не знаходитиме, а всі інші дуже за нею скучатимуть. Не встигла вона далеко відійти від дверей закладу місіс Годдард, як їй зустрівся містер Елтон власною персоною, котрий, очевидно, прямував саме до пансіону. Коли ж вони повільно пішли далі, зайняті розмовою про хвору Гаррет, а про неї містер Елтон, прочувши про сильну застуду, якраз ішов спитатися, щоби потім розповісти в Гартфілді про стан її здоров'я, їх переняв містер Джон Найтлі, що повертався зі своїх щоденних відвідин Донвала. Із ним були двійко його старших хлопчиків, чиї обличчя, що пашіли здоров'ям, демонстрували всіляку корисність сільських прогулянок і явно вказували на те, що смаженій баранині та рисовому пудингу, до яких вони поспішали додому, вік відведено короткий. Вони приєдналися до товариства і далі пішли разом. Ема сама розповідала про хворобу своєї подруги сильне запалення горла, дуже висока температура, прискорений слабкий пульс і тому подібне. Крім того, вона із занепокоєнням довідалася від місіс Годар що Гарріат схильна до сильних запалень горла і часто тривожила ними хазяйку пансіону. Почувши таке, містер Елтон сам стривожився і вигукнув. «Запалення горла? Сподіваюсь, не заразне. не яка згнійна інфекція. Пері її? Ви ж дивіться, турбуйтеся про своє здоров'я так само, як і про здоров'я вашої подруги. Благаю, вас не ризикуйте. Чому парі не приїздить оглянути її?» Емма, котра насправді зовсім не була наляканою, пом'якшила це надмірне занепокоєння, запевнивши містера Елтона, що досвідчена місіс Годард належно подбає про Гарріет. Але оскільки вона була зацікавлена в тому, що певна міра такого занепокоєння зберігалась і воліла радше всіляко підтримувати його, ніж навпаки, то через деякий час, наче між іншим, вона додала «Сьогодні так холодно, просто жах. Здається, от-от піде сніг. Якби треба було їхати в інше місце і до інших людей, то я, скоріше, воліла б нікуди не вирушати і залишитися вдома. Та що й батька відговорити. Та оскільки сам він уже вирішив їхати і погода не видається йому холодною, то краще я не втручатимусь. Бо знаю, що для містера і місіс Вестон це буде великим розчаруванням. Але повірте моєму слову, містер Елтон, на вашому місці я б вибачилась і не поїхала. «Мені здається, що у вас уже хрипкуватий голос. А якщо взяти до уваги завтрашню потребу в численних розмовах і неминучу в тому-після, то незайвим було б обачливо потурбуватися про себе і лишитися вдома. Схоже, що містер Елтон розгубився і не знав, як відповісти. А саме так воно й було. Хоча його і втішала така увага з боку красуні Еми, і йому була не сила встояти проти спокуси виконати будь-яку її пораду, він, з іншого боку, не мав ані найменшого наміру відмовлятись від візиту. Ема ж надто нетерпляча і надто заклопотана своїми упередженими уявленнями та заздалегідь вибудованими планами, була вже нездатною прислухатися до його слів безпристрасно чи придивлятися до нього неопереджено. Тому вона цілком задовольнилася тим, що містер Елтон, погоджуючись з нею, щось промимрив про дійсно дуже холодну, просто надзвичайно холодну погоду. І пішла собі далі, радіючись того, що допомогла йому позбутися необхідності їхати до Рендолса. І забезпечила можливість увечері щогодини посилати людей до Гарріет, аби ті питалися про її здоров'я. «Ви чините абсолютно правильно», – сказала вона. «А ми за вас вибачимося перед Вестонами!» Та не встигла вона вимовити ці слова, як почула, що її зять люб'язно пропонує їй місце у своїй кареті, якщо погода буде для містера Елтона єдиною перепоною. А містер Елтон, уявіть собі, швиденько і радісно це запрошення приймає. Справа було зроблено, містер Елтон теж мав їхати, і ніколи його широке, красиве обличчя – не виражало задоволення більшого, ніж у цей момент. Ніколи не була його посмішка такою радісною, а очі не сяяли таким тріумфом, як тоді, коли він після цього на неї поглянув. «Ото бійна!» – мовила вона подумки. «Що за дивина така? Я йому дала можливість уникнути поїздки, а він, забувши про хвору Гаріет, все одно прагне потрапити в товариство?» «Це дійсно дуже дивно!» Мабуть, багато чоловіків, особливо неодружених, мають таку схильність, таку пристрасть – їздити в гості на обід. Обіднє спілкування посідає таке високе місце серед їхніх розваг, їхніх занять, що перетворилося на питання честі, майже обов'язок. Тому все інше поступається перед ним. І це, напевне, стосується і містера Елтона. Надзвичайно достойний, люб'язний і приємний молодий чоловік – Поза всякими сумнівами, добисцями закуханий у Гаррієт, і той не може відповісти відмовою на запрошення, змушений їхати на обід, куди б його не запросили. Що за дивна штука, Любов. Він навіть готовий приписати Гаррієт наявність кмітливого розуму, але не зможе заради неї відмовитися від поїздки на обід. Незабару містер Елтон полишив їх, і Емма не могла не віддати йому належне. Коли при розлученні, він із великою теплотою в голосі згадав про Гар'єт і запевнив її, що перед тим, як матиме щастя зустріти її знов, неодмінно зайде до місіс Годард, аби спитатися про здоров'я її красуні-подруги і, як він сподівається, почути підбадьорливі новини. Його ж прощальні зітхання і усмішки знову налаштували її прихильно до нього. Декілька хвилин панувала повна тиша. А потім Джон Найтлі мовив. Ніколи в житті не бачив людини, котра б сильніше за містера Елтона прагнула справити гарне враження. Перед жінками він бідолашний, аж надривається. І з чоловіками може поводитися раціонально і природно. Але коли йому треба сподобатися жінці, то тут старається з усіх сил. Використовує кожну рису обличчя. Манери містера Елтона не бездоганні, відповіла Емма. Але коли є бажання догодити і сподобатися, то слід виявляти поблажливість, і багато хто значною мірою це й робить. Коли чоловік із посередніми здібностями старається сили, він завжди братиме гуру над схильним до байдикування генієм. Не можна належним чином не поцінувати ту бездоганно добру вдачу і ласкаву запобігливість, що притаманні містеру Елтону. І дійсно... Відразу ж підхопив містер Джон Найтлі з деяким лукавством у голосі. «Здається, що саме на вас він свою ласкаву запобігливість і спрямовує». «На мене?» – відповіла вона із здивованою усмішкою. «Невже ви тісно гадаєте, що я є об'єктом прагнень містера Елтона?» «Поправді кажучи, Ему, така думка у мене з'являлась. А якщо вона ніколи не з'являлась у вас, то раджу тепер узяти її до уваги». «Містер Елтон і кохає мене?» «Що за нісенітниця така?» «Я не стверджую цього, напевне. Але краще вам розібратися, так це чи ні. І відповідним чином скоригувати свою поведінку. Мені здається, що ваші манери його заохочують. Я кажу це як друг Емо. Раджу вам озирнутися довкола себе та розібратись у своїх вчинках і намірах». «Дякую, але запевняю вас, ви помиляєтеся». «Містер Елтон і я – добрі друзі, тільки й того», – мовила Ема і пішла далі, розмірковуючи про непорозуміння, що часто спричиняються недостатнім знанням ситуації. І про помилки, яких приречні припускатися люди з претензіями на непогрішимість суджень. Вона була невдоволена тим, що зять визнав її нетямущою і необізнаною, такою, що потребує поради. Більше він не сказав нічого. Містер Вудхаус так рішуче налаштувався їхати в гості, що, незважаючи на зростаючу холоднечу, здається, і не збирався від неї ховатись. І врешті-решт, хвилина в хвилину, вирушив у дорогу власною каретою зі своєю старшою дочкою. Причому про погоду турбувався явно менше за своїх попутників. Він був надто зачудований самим фактом своєї поїздки – і сповнений усвідомлення тієї радості, яку викличе його приїзд до Рендолза, щоб помічати холод, і надто тепло вдягнений, аби його відчувати. Однак холод був дійсно сильний, і коли в дорогу вирушав другий екіпаж, то вже падали перші на численні сніжинки, а небо було таким нахмареним, що, здається, бракувало лише теплішого повітря, аби навколишній світ вельми швидко став надзвичайно білим. Ема швидко переконалася, що її попутник був далеко не в найкращому настрої. Підготовка до виїзду і сам виїзд у таку погоду, необхідність пожертвувати спілкуванням з дітьми заради поїздки на обід – все це було нещастям або принаймні великою незручністю, з якою містер Джон Найтлі ніяк не міг змиритися. Він не очікував від цього візиту нічого такого, заради чого варто було б їхати взагалі. І всю дорогу до будинку священника тільки той й робив, що висловлював своє невдоволення. «Яку ж високу думку про себе треба мати цьому чоловікові, – мовив він, – аби змушувати людей полишати свої теплі домівки і вирушати в таку ось погоду заради того, щоб із ними зустрітися. Напевне, він вважає себе загальним улюбленцем, не інакше. Я б на його місці так не вчинив. Це просто неймовірний абсурд. А ось уже і сніг пішов». Що за дурість така? Позбавляти людей можливості сидіти вдома в теплі? І що це за дурість кудись їхати, якщо можна прекрасно залишатися вдома? От якби в такий вечір вас покликали в поїздку на відкладні бізнес справи або обов'язок, то це видалося б нам тяжким випробуванням. Так ніж ми вирушаємо з власної волі, без будь-яких вибачень, скоріш за все не так тепло вдягнені, як завжди, в супереч голосу природи. Який промовляє до людини всім тим, що вона бачить чи відчуває. Залишайся вдома і ховай усе, що можеш. І ось ми їдемо, щоб провести п'ять нудних годин у чужому будинку, без перспективи сказати чи почути щось таке, що не було сказане або почути учора, чи не буде сказане або почути завтра. Подумати тільки, добиратися в погану погоду, повертатися, можливо, в ще гіршу. Задавати клопоту чотирьом слугам і чотирьом коням лише для того, щоб перевести п'ять нудьгуючих, тремтячих від холоду істот до кімнат іще холодніших і товариства ще гіршого, ніж вони могли мати вдома. Емі було несила улесливо погоджуватися зі сказаним, хоча містер Джон Нейтлі явно до цього звик і промовляти щось на кшталт істина, правда, мій любий, чим, мабуть, зазвичай займалася під час поїздок його дружина але їй стало витримки не відповідати взагалі. Підтакувати не хотілося, сваритися теж, її героїзму вистачало лише на те, щоб мовчати. Вона дала йому можливість висловлюватись, а сама, не розтуляючи губ, крутила в руках лорнет і кутилася в покривало. Вони під'їхали до будинку священника. Карету розвернули, підніжку опустили, і вмить до них приєднався містер Елтон. Чепурненький, весь вдягнений у чорне І з усмішкою на обличчі Ема зраділа, що нарешті Тема розмови зміниться Містер Елтон був уособленням Запобігливості і бадьорого настрою Його радісно вічливе поводження Навело її на думку Що може він отримав зовсім не такі новини Про Гаріет, як ті, що дійшли до неї Вона посилала спитатися про хвору Коли вдягалась І відповідь була така В основному так само Некраще Новини, що сповістили мені від місіс Годард, Були не такими втішними, як я сподівалася Гарріет не стало краще Ось що почула Його обличчя відразу ж витягнулося А коли він заговорив То в його голосі почулося сильне співчуття і занепокоєння Який жаль Я з прикрестю дізнався Тільки не збирався вам розповісти Що коли я прийшов до закладу місіс Годдард до речі, саме перед тим, як перевдягнутися до обіду, то мені сказали, що мій сміт зовсім не стало краще, а навпаки, навіть гірше. Я дуже засмутився і стурбувався, бо до того моменту тішив себе думкою, що й стан поліпшиться після тих підбадьорливих ліків, котрі, наскільки мені відомо, вона прийняла сьогодні вранці. Ема усміхнулася у відповідь. Сподіваюся, мій візит підбадьорів її та допоміг їй у тому, що стосується нервової сторони і захворювання. Але навіть я не вмію заговорювати хворе горло. Вона і справді сильно застудилася. Як ви, мабуть, уже чули, її оглядав містер Перрі. Так, мені здавалося, тобто ні, не чув. Йому часто доводилося лікувати Гаріет, коли у неї боліло горло. І тому сподіваюся, що завтра ми почуємо більш утішну новину Але все ж мене не полишає занепокоєння Така втрата для нашого сьогоднішнього товариства Саме так, це дійсно жахлива втрата Її відсутність відчуватиметься протягом усього вечора То були дуже доречні слова Супроводжувані справді сумним зітханням Але все одно цей сум мав бути тривалішим Ема навіть розсердилася, коли всього лише за півхвилини по тому він перейшов на іншу тему, і голос його був сповнений жвавості і задоволення. Який чудовий винахід використання овчини у каретах, сказав він. Завдяки цьому вони стають такими комфортабельними, завдяки таким застережним засобам замерзнути просто неможливо. Сучасні вигадки дійсно роблять карету джентльмена абсолютно досконалою. Вона так добре відгороджує і захищає людину від погоди, що жоден подув повітря не проникне всередину без дозволу. На погоду можна не зважати зовсім. Сьогодні ввечері дуже холодно, але в цій кареті це не має для нас ніякого значення. Ба, знову сніг пішов. Дійсно, відказав Джон Нейтлі. і здається, що буде його сьогодні багато. Типово різдвяна погода. Зазначив містер Елтон. Цілком відповідає порі року. Нам іще дуже поталанило, що це не почалося вчора, бо унеможливило б нашу сьогоднішню зустріч. А таке запросто могло трапитися, бо містер Вудхаус навряд чи насмілися б'їхати, якби випав глибокий сніг. Але наразі це не має значення тепер дійсно вдала пора для дружніх зустрічей. На різдво люди запрошують у гості своїх приятелів, і людей мало хвилює навіть найгірша погода. Якось мене замило на тиждень у будинку мого друга. Це була така незрівнянна насолода. Я поїхав до нього тільки на один вечір, а вибратися зміг лише через тиждень. Вираз обличчя містера Джона Найтлі свідчив, що подібна насолода явно не для нього, тому він коротко і стримано мовив. Сподіваюся, що нас не замете на тиждень у Рендолзі. Іншим разом такий хід розмови, може, і сподобався б Емі. Але вона була настільки спантеличена піднесеним настроєм містера Елтона, що нічого, крім сердитості, відчувати не могла. Здається, що тішачись наперед приємним товариством, він зовсім забув про Гаррієт. «Певна річ, там гарно натоплять до нашого приїзду, – продовжував він, – і створять для нас максимально можливий комфорт». Містер і місіс Вестон такі чудові люди. Місіс Вестон узагалі вище будь-яких похвал, а її чоловік має якраз ті риси, що дуже цінуються в людях гостинність і товариськість. Це буде вечірка у вузькому колі. Однак найприємнішими є саме ті вечірки, де збирається тісне коло обраних друзів. У вітальні містера Вестона можуть комфортно розміститися не більше десяти людей. І я, зі свого боку, волів би в таких умовах, щоб нам бракувало двох, а не навпаки, щоб ми мали двох зайвих Гадаю, що ви погодитеся зі мною, звернувши до Еми своє люб'язно усміхнене обличчя Думаю, ви схвально поставитеся до моїх слів, хоча містер Найтлі, звикнувши до багатолюдних прийомів у Лондоні, може й не розділяти нашого настрою Мені не відомо, що таке багатолюдні лондонські прийоми добродію. Я ніколи не обідаю в гостях. Та невже? Тоном сповненим здивування і жалю. Я й гадки не мав, що робота юриста – це така каторга. Нічого, сер. Прийде час, і вам за все це відплатиться. Ви матимете мало роботи і багато утіх. Моя перша утіха, відповів Джон Найтлік, коли вони в'їжджали у ворота. Полягатиме в тому, щоб цілим і неушкодженим повернутися до Гартфілда, Емма Джейн Остін Книга 1. Розділ 14. Кожному із джентельменів довелося дещо скорегувати вираз обличчя, коли вони зайшли до вітальні Вестонів. Містеру Елтону необхідно було деякою мірою приховати свою радість а містеру Джону Найтлі – свій поганий настрій. Щоб виглядати доречно, містер Елтон був змушений усміхатися менше, а містер Джон Найтлі – більше. Ема поводилася так, як підказувало їй власне єство, і тому свого задоволення не приховувала. Зустріч із подружжям Вестонів дійсно була для неї великою радістю. До містера Вестона вона ставилася надзвичайно прихильно, а щодо його дружини – то не було у світі людини, з якою вона могла б поговорити так невимушено, як і з нею. Людини, які вона могла б розповісти з цілковитою упевненістю, що її завжди з цікавістю вислухають і завжди зрозуміють про свої та батькові справи, плани, труднощі та втіхи. Все, що стосувалося Гартфілда, викликало жвавий інтерес місіс Вестон. І півгодини безперервного обговорення всіх тих дрібних справ, от яких залежить щоденна радість приватного життя, стали для кожної з них першим із отриманих ними задоволення. Мабуть, такої насолодини спромігся б надати і увесь проведений в гостях вечір, котрий не міг іти яке порівняння з цими 30 хвилинами. Емма отримувала задоволення від одного лише вигляду місіс Вестон, від її усмішки, її дотику, її голосу вона вирішила якомога менше думати про диватства містера Елтона чи якусь іншу неприємність і отримувати максимум задоволення від усього, що здатне було його надати Застуду, на яку Гарріет мала нещастя захворіти, встигли детально обговорити ще до Еменого прибуття Містер Вудхаус, зручно вмостившись у кріслі, мав достатньо часу, щоб розповісти про неї, а також про те, як вони з Ізабелою добиралися і що Емма має проїхати слідом за ними. Він саме встиг висловити своє задоволення тим, що Джеймс матиме змогу побачитися з дочкою, коли зайшла решта гостей, і місіс Вестон, котра була майже повністю поглинута необхідністю приділяти містеру Вудхаусу увагу, отримала нарешті можливість відвернутися і привітати свою любу Емму. Емма з прикрістю виявила, що й наміри на деякий час забути про містера Елтона не справдилися, бо він чомусь опинився поруч із нею після того, як усі розсілися. І не тільки торкався сій ліктя, а й набридливо виставляв перед нею свою радісну фізіономію, запопадливо звертаючись до неї з кожного приводу. Тим часом їй важко було позбутися думок про його дивну байдужість до Гарієт. Вона не могла забути про нього, бо він поводився так, що внутрішній голос не міг не питати її. «А може, мій зять дійсно має рацію? Може, цей чоловік і справді починає переносити свої почуття згалієт на мене? Неймовірний абсурд!» Однак він так турбувався, щоб їй було тепло, так активно розпитував про її батька і висловлював таке захоплення місіс Вестон, а потім із такою ревністю і такою необізнаністю почав вихваляти її малюнки – що й дійсно був дуже схожий на людину, яка ось-ось зізнається -ось в коханні. Їй довелося докласти чималих зусиль, щоб у відповідь на такий вплив почуттів утриматися в рамках гарних манер. Заради самої себе їй не варто було виявляти грубість. Заради ж Гарієт, сподіваючись, що все ще владнається, вона почала поводитися підкреслено ввічливо. Однак це далося й нелегко. Бо саме в розпал тих нісенітниць, які плів містер Елтон, інші говорили про дещо цікаве, про що і їй дуже хотілося послухати. Вона почула достатньо, аби зрозуміти, що містер Вестон розповідає якісь новини про свого сина. Вона почула, як слова «мій син» і «Френк» були мовлені декілька разів підряд. А з перехоплених уривків мовленого здогадалася, що містер Вестон розповідав про майбутній візит свого сина – котрий ось-ось мав відбутися. Але поки їй вдалося угамувати містера Елтона, ця тема була повністю полишена, і тому будь-яке питання, котре б до неї повертало, було б недоречним. Сталося так, що попри твердий намір Ема ніколи не виходити заміж, щось було в імені містера Френка Черчилля і в уявленні про нього таке, що завжди викликало її інтерес. Їй часто спадало на думку, особливо після одруження його батька з міс Тейлор, що коли б їй уже довелося вийти заміж, то він якраз підійшов би і за віком, вдачею і становищем. Виходило так, що являючи немов сполучну ланку між двома родинами, він самою долею був призначений саме для неї. Їй здавалося, що всі, хто їх знали, не могли не думати про можливість також шлюбу. В тому, що містер і місіс Вестон теж думали про таку можливість, вона не сумнівалась ані трохи. І хоча не збиралася під впливом Френка Черчилля чи під впливом когось іншого міняти свій дуже зручний і вигідний незаміжний статус на якийсь інший, котрий, на її думку, неодмінно був би гіршим, їй усе одно дуже хотілося з ним зустрітися. Емі здавалося, що він обов'язково їй сподобається, а вона йому. Ну, хоч трохи. Вона тішилася думкою про те, що в уяві їхніх друзів вони постають подружньою парою. При подібних її думках залицяння містера Елтона були катастрофічно невчасними і недоречними. Але їй вдалося виглядати дуже вічливою, хоча насправді вона була сильно роздратованою. Ема заспокоювала себе тим, що залишок вечора ніяк не зможе минути без того, щоб ця сама тема, або ж її суть, не виникла знову з ініціативи щиросердого містера Вестона. Так воно й сталося. Коли їй поталанило позбутися містера Елтона, і вона опинилася за обіднім столом поруч із містром Вестоном, той скористався першою ж вільною від виконання своїх обов'язків гостиного господаря хвилиною, першим же перепочинком після нарізання сідла барана, щоби сказати їй. До потрібної кількості не вистачає лише двох людей. Хотілося б мені бачити тут іще двох вашу гарненьку подружку, міс Сміт, і мого сина. От тоді я б міг сказати, що ми маємо якраз потрібну кількість гостей. Ви, мабуть, не чули, як у вітарні розповідав, що ми очікуємо на приїзд Френка? Сьогодні вранці я отримав нього листа, де він каже, що буде в нас через два тижні. Емма висловила задоволення саме тією мірою, яку допускали правила гарного тону і цілковито погодилась із тим твердженням, що для повноти їхньої компанії не вистачає лише містера Френка Черчилля і міс Сміт. «Він збирається приїхати до нас іще з вересня», – продовжив містер Вестон. У кожному листі Френк багато про це писав, але він не може розпоряджатися власним часом. Йому доводиться догоджати тим, кому догоджати треба неодмінно, і кому між нами кажучи, інколи можна догодити лише за рахунок численних поступок і пожертв. Але зараз я вже не сумніваюся, що він буде в нас десь на другому тижні січня. Уявляю, як ви зрадієте. А місіс Вестон так не терпиться познайомитися з ним, що вона, напевне, зрадіє так само, як і ви. Звичайно ж зрадіє. Але вона думає, що йому знову доведеться відкласти візит. У неї нема такої впевненості у його приїзді, як у мене. Але ж вона не знає всіх обставин так добре, як я. Бачите, справа полягає в тому, що... Але це тільки між нами. Я й не заїкався про це у Вітальні. Знаєте, кожна сім'я має свої секрети. Так от, справа полягає в тому, що на січень до Енськума запрошено групу друзів і що приїзд мого сина залежить від того, чи не буде відкладено їхній візит. Інакше Френк і не рипнеться. Але я знаю, напевне, що цей візит відстрочать. Бо одна дама, чиє слово має венскомі певну вагу, недолюблює ту сім'ю, яка має приїхати. І хоча вважається, за необхідне раз на два чи три роки запрошувати їх, приїзд завжди під якимось приводом відкладають, коли справа доходить до конкретної дати. Тут я не маю ані найменших сумнівів і так само впевнений у тому, що побачу Френка в нас іще до середини січня, як впевнений у тому, що тут сиджу. Але ваші добрі приятельці, кивнувши головою в напрямку протилежного кінця столу, настільки невластиві примхи і настільки рідко їй доводилося мати з ними справу в Гартфілді, що вона не здатна враховувати їхній вплив, як це вже давно звик робити я». Шкода, що в цій справі немає повної впевненості, відповіла Емма. Але я схильна пристати до вашої думки, містер Вестон. Коли ви вважаєте, що він прийде, то так само вважатиму і я, бо ви добре знаєте Енском. Отож, я маю певне право на таку думку, хоча жодного разу в житті там не був. Дивна вона людина. Та з огляду на Френка, я ніколи не дозволяю собі говорити про неї зле. Бо твердо переконаний у тому, що вона його дуже любить. Колись я гадав, що вона не здатна любити нікого, крім себе. Але до нього вона завжди ставилася доброзичливо, по-своєму, звичайно ж. Потурала його маленьким примхам і капризам, навзамін очікуючи, що він чинитиме так, як їй забажається. І те, що він спромігся викликати до себе таку прихильність, робить йому честь. Бо, між нами кажучи, з усіма іншими людьми вона поводиться як Мегера і як людина, у котрої замість серця – камінь. Емі так сподобалася ця тема, що вона продовжила її обговорення з місіс Вестон, коли дами перейшли до Вітальні. Вона побажала, що перша її зустріч із Френком принесла радість, однак зазначила, що, наскільки вона розуміється на подібних справах, така зустріч, скоріш за все, спричиниться до певного нервового напруження – Місіс Вестон із цим погодилась, але додала про своє бажання мати певність, що їй доведеться пережити пов'язані з першою зустрічю незручності саме в зазначений час. Я не переконана, що він приїде. Я налаштована не так оптимістично, як містер Вестон, і маю сильні побоювання, що все це скінчиться нічим. Гадаю, що містер Вестон розповів вам про стан справ докладно. А вже ж! «Здається, що все залежить від поганого настрою місіс Черчилль, котрий є найпередбачуванішою річчю у світі». «Люба Емо», – сміхнулася відповідь місіс Вестон, чи може бути передбачуваною примха?» Потім, звертаючись до Ізабели, котра раніше не брала участі у цій розмові, продовжила. «Моя люба місіс Найтлі, ви, напевне, знаєте, що ми далеко не так упевнені у приїзді містера Френка Черчилля, як його батько». Це залежить цілковито від настрою і доброї волі його тітки, коротше кажучи, від її вдачі. З вами я можу бути відвертою, бо ви мені як дві доньки. Місіс Черчилль править Енсковом як цариця, і характер у неї дуже примхливий та непередбачуваний. Тому очікуваний нині візит Френка залежить від її бажання відпустити його. Отовжиться Місіс Черчилль. Усі знають про Місіс Черчилль, відповіла Ізабелла. Я завжди думаю про цього бідолашного молодого чоловіка не інакше, як із великим співчуттям. Напевне, це так жахливо – весь час жити поруч із особою, що має кепський характер. На щастя, нам не довелося зазнати нічого подібного. Але впевнена, що це не життя, а суцільне страждання. Це таке благословення, що вона ніколи не мала дітей. Маленькі бідолахи, якими нещасними вона зробила б їх? Емі хотілося залишитися з місіс Вестон наодинці, тоді їй вдалося почути більше. Місіс Вестон говорила б з нею з тією долею відвертості, на яку б вона ніколи не наважилася при Ізабелі, і навряд чи стала б приховувати від неї те, що стосувалося Черчиллів. за винятком хіба що того інстинктивного уявлення про Френка, котре сформувалося під впливом її фантазії. Але наразі сказати вже було нічого. Невдовзі містер Вудхаус, наслідуючи їхній приклад, теж перейшов до вітальні. Він не міг довго витримати тривалих післяобідніх посиденьок, бо вони були для нього надмірним обмеженням. Вино й розмови цікавили його мало, і він радо перебрався до тих, із ким він завжди почувався комфортно. Однак, коли він був зайнятий розмовою з Ізабелою, Емма знайшла таки можливість сказати. «Значить, ви аж ніяк не вважаєте візит вашого сина вирішеною справою? Мені дуже шкода. Перша знайомство річ завжди незручна, коли воно не відбулося. І тому чим швидше воно трапиться, тим краще». «А вже ж! І кожна відстрочка змушує ще більше боятися можливих нових відстрочок. Навіть якщо приїзд цієї сім'ї Брейтвейтів буде відкладено, бо бою, що все одно знайдеться якийсь привід нас розчарувати». Мені неможливо навіть уявити якесь небажання з його боку, але я переконана у сильному небажанні Черчилі відпустити його. Вони ревнують його. Навіть його повага до свого батька викликає у них ревнощі. Коротше кажучи, я не можу бути впевненою у його приїзді і не хочу, щоб містер Вестон був тут таким оптимістом. Він мусить переїхати, мовила Емма. Нехай хоч на пару днів, але все одно мусить. Навряд чи можна припустити, що молодому чоловікові таке не під силу Молоду жінку вона в поганих руках і ще можна якось залякувати і тримати подалі від тих, із ким вона хоче бути Але неможливо збагнути як молодого чоловіка можна обмежувати так, що він навіть не має можливості провести тиждень у свого батька, якщо на те буде його бажання Для того, аби вирішувати, що Френк може робити, а що ні, треба побувати в Венскомі і знати звичаї цієї родини, відповіла місіс Вестон. Мабуть, з такою ж обережністю слід також судити і про поведінку будь-кого з будь-якої сім'ї, але впевнена, що Енском не можна міряти загальними мірками, бо місіс Черчилль є дуже і дуже нерозважливою і все підкоряє своїй волі. Але ж вона в захваті від свого племінника, він є улюбленець. Тому, відповідно до моїх уявлень про місіс Черчилль, Цілком природно було припустити, що коли вона не робить нічого для комфорту свого чоловіка, якому завдячує всім, який терпить і нескінченні примхи, то тоді вона часто мусить керуватися бажаннями свого племінника, якому не завдячує зовсім нічим. Люба моя Емо, не намагайтеся з вашою лагідною вдачею зрозуміти вдачу лиху, або визначити для неї якісь правила. Обличте її розпоряджатися самою собою. Я не сумніваюся, що часом Френк чинить значний вплив, але для нього не існує ніякої можливості визначити заздалегідь, коли саме він цей вплив може вчинити. Ема вислухала, а потім холодним тоном мовила. Я не заспокоюся, доки він сюди не приїде. Може, в деяких моментах він дійсно має сильний вплив, продовжила місіс Вестон, а в інших дуже незначний. Так от. Серед тих моментів, у яких вона перебуває поза його впливом, скоріш за все, якраз є і ті, котрі визначають можливість його приїзду до нас. Емма. Джейн Остін. Книга перша. Розділ 15. Невдовзі містеру Вудхаусу надійшов час пити чай. Після того, як він попив чаю, йому надійшов час їхати додому. І три його співрозмовниці, доки до кімнати не зайшли інші джентльмени, що сильно намагалися не дати йому за розмовами помітити, що година вже пізня. Містер Вестон, чоловік компанійський і говірливий, був далеко не прихильником ранніх розставань. Але нарешті компанія, що сиділа у вітальні, отримала таке поповнення. Одним із перших увійшов містер Елтон, який перебував у гарному настрої. Місіс Вестон і Ема сиділи разом на дивані. Він негайно до них приєднався і без будь-якого запрошення всівся поміж ними. У Еме теж був гарний настрій, викликаний задоволенням от перечуття приїзду містера Френка Черчилля. І тому вона воліла забути недавню недоречну поведінку містера Елтона і хотіла ставитися до нього з такою ж доброзичливістю, як і раніше. А оскільки першою, про кого він заговорив, була Гарієт, то вона приготувалася слухати його, що з найприязнішою усмішкою. Він висловив свою надзвичайну стурбованість станом здоров'я її подруги. Її прекрасної, чарівливої, люб'язної подруги. Що нового? Чи не довідалася вона чогось нового про Гаррієт уже після приїзду до Рендолза? Він такий стурбований. Не стане приховувати, що сам характер хвороби викликав у нього сильне занепокоєння. В такому от дуже сприятливому для себе дусі містер Елтон і проговорив деякий час. Не стільки прислухаючись до відповідей з її боку, скільки висловлюючи добре розуміння тієї небезпеки, яку несла з собою сильна ангіна. Тому Ема готова була виявити поблажливість і простити йому недавні огріхи. Та ось у його словах окреслився зовсім інший зміст. Раптом виявилося, що його більше лякає сильна ангіна в неї, ніж у Гарієт що він не стільки боїться, аби у Гарієт не було інфекції, скільки, щоб інфекції не було в неї. З неабияким запалом почав він умовляти її припинити, принаймні зараз, відвідування хворої в її кімнаті та благати, що вона пообіцяла йому не вдаватися до таких небезпечних кроків, доки він не побачиться з містером Перрі та не дізнається про його думку з цього приводу. І хоча вона намагалася відбутися жартами і повернути розмову в потрібне русло, їй ніяк не вдавалося покласти край його виявам надзвичайної турботи про неї. Вона була роздратована. Нікуди було правди діти. Дійсно виглядало так, наче він щосили намагається продемонструвати свою закоханість у неї, а не в Гаріет. Коли це так, то яка це жахлива і гідна всілякого презирства легковажна мінливість – він звернувся до міс Вестон, благаючи її про допомогу. Чи не надасть вона йому своєї підтримки? Чи не підсилить вона його доказів своїми, щоб умовити міс Вудхаус не ходити до пансіону місіс Годдард, доки не буде повної впевненості, що хвороба міс Сміт не має інфекційного характеру? Він заспокоїться тільки тоді, коли йому дадуть обіцянку. Чи не допоможе вона йому її отримати? Така дбайлива до інших і така не дбала до себе. Продовжував він. «Хотіла, щоб я залишився сьогодні вдома лікувати свою застуду, однак не хоче дати обіцянку не ризикувати, щоб самі не захворіти гострим запаленням горла. Хіба це справедливо, місіс Вестон? Розсудіть нас. Чи не маю я певного права скаржитися? Я переконана, що ви люб'язною готовністю мені допоможете». Ема побачила здивування в очах місіс Вестон і відчула, що це здивування є дуже сильним. Бо самим висловлюванням та самою манерою свого звернення містер Елтон привласнював собі першочергове право опікуватися її проблемами. Сама ж вона була надто роздратована та ображена, щоб дати зрозумілу відповідь по суті. Вона тільки зміряла його поглядом, але це був такий погляд, що за її задумом мав привести його до тями. Потім вона підвелася з дивана і, пересівши до своєї сестри, перенесла на неї всю свою увагу. Наступна тема виникла так швидко, що Ема не мала часу дізнатись, як містер Елтон сприйняв її докір, бо до кімнати зайшов містер Найтлі. Він тільки не розвідав погоду і сповістив, що землю вкрив сніг і що сніговий покрив швидко збільшується і сильно мете. Завершуючи розповідь, він звернувся до містера Вудхауса. «Нічого не скажеш. Енергійний початок ваших зимових турбоцер. Для вашого кучера ікони коней це щось нове – пробиратися додому крізь завірюху». Бідолашний містер Вудхаус мовчав, заціпенівшись переляку. Зате іншим було що сказати. Всі інші висловлювали подив або демонстрували його відсутність. Задавали питання або намагалися сказати щось втішне. Місіс Вестон і Ема щиро намагалися його підбадьорити і відвернути увагу від того, що сказав зять, котрий доволі бездушно тріумфував. «Я був у захваті від вашої рішучості, сер», – мовив він. «Мати сміливість виїхати в таку погоду, заздалегідь, знаючи, що незабаром піде сніг. Мабуть, усі бачили, що скоро піде сніг. Я захоплююсь вашою мужністю. Смій надіятися, що ми благополучно дістанемося додому», Навряд чи дорога стане непроїзною, коли снігопад триватиме ще годину чи дві. Ми ж маємо дві карети. Якщо одну з них замете в полі, то в нашому розпорядженні буде ще одна. Сподіваюся, що ще до півночі ми цілими і неушкодженими доберемося до Гартфілда. Містер Вестон, тріумфуючи з іншого приводу, зізнався, що знав про початок снігопаду, але певний час мовчав, аби не налякати містера Вудхауса і не дати йому приводу, Путенько від'їхати додому. А про сніг, що випав, чи може випасти в кількості, достатній для того, щоб зашкодити їхньому поверненню, навіть говорити несерйозно. На його жаль, зворотній шлях ні з якими труднощами пов'язаний не буде. Особисто він хотів би, щоб дорога стала непроїзною, і всі вони затрималися в рендалзі. Місце можна було б знайти для кожного. Містер Вестон закликав свою дружину погодитися з ним у тому, що виявивши певну кмітливість, можна всіх розмістити. Вона ж на силу уявляла, як це зробити, бо знала, що в будинку є лише дві вільні кімнати. «Що ж робити, Люба моя Еммо, що ж робити?» Цей вигук став першою реакцією містера Вудхауса. Упродовж деякого часу він тільки те й робив, що повторював цю фразу. За розрадою звернувся до Емми. Її запевнення в тому, що ніякої небезпеки немає, що коні у них чудові, кучер також, і що поруч з ними буде багато друзів, трохи його збадьорили. Старша дочка стривожилася не менше за батька. Страх перед вимушеною затримкою в Рендулзі, в той час як її діти перебувають у Гартфілді, цілком заволодів її уявою. Вона гадала, що зараз дорогою ще можуть проїхати люди вічайдушні. Перебуваючи в такому душевному стані, що не допускав жодних зволікань, Ізабела почала енергійно наполягати на тому, щоб її батько та Емма залишились у рендолозі, а вони з чоловіком негайно ж вирушили у дорогу, долаючи на своєму шляху всілякі снігові замети. Любий, віддай розпорядження, щоб карету подали негайно, сказала вона. Гадаю, що коли ми вирушимо негайно, то нам іще вдасться проїхати. У найгіршому разі я зможу вийти з карети й піти пішки. Мені зовсім не страшно. Я здатна подолати навіть половину шляху. Ти ж знаєш, що вдома зможу перевзутися. Від таких прогулянок я не застуджусь. Та невже, відповів їй чоловік. Тоді це найдивовижніша у світі річ. Бо взагалі-то ти застуджуєшся від усього. Ви тільки подумайте, йти додому пішки. Гарненько ж ти взута, щоб іти додому, нічого не скажеш. Коням і тим буде напереливки. Ізабела Ізабелла звернулася за підтримкою до місіс Вестон. Та була обома руками за. Потім Ізабелла підійшла до Емми. Але Емма ще плекала надію, що всі вони зможуть проскочити. Не встигло обговорення скінчитись, як містер Найтлі, котрий вийшов із кімнати відразу ж після першого повідомлення свого брата про сніг, знову повернувся і розповів, що виходив на двір подивитися погоду і пересвідчився, що будь-які перешкоди для їхнього повернення додому відсутні. Коли б вони не забажали, можна їхати. Зараз чи через годину. Він виходив аж за алею і трохи пройшовся по дорозі, що веде до гайбері. Ніде глибина снігу не була більшою за півдюйма, а в багатьох місцях він ледве прикривав землю. Наразі подекуди ще падають окремі сніжинки, але хмари вже рідшають, і всі ознаки вказують на те, що непогода скоро припиниться. Він бачився з кучером, і вони обидва зійшлися на тому, що боятися нічого. Ця добра звістка принесла Ізабелі величезне полегшення. Для Еми вона також була не менш приємною, бо батько одразу ж заспокоївся настільки, наскільки дозволяли його слабкі нерви. Але збурону тривогу вже не можна було вгамувати настільки, що він, продовжуючи залишатися в Рендулзі, міг почуватися зовсім спокійно. Він не тим, що наразі повертатися додому було безпечно. Але ніщо не могло переконати його в тому, що залишатися так само безпечно. І доки інші на всі лади до чогось закликали і щось рекомендували, містер Найтлі та Ема вирішили справу кількома стислими фразами. «Ваш батько все одно хвилюватиметься. Чому ви не їдете?» «Я готова, якщо готові інші». «Мені подзвонити?» «Так, прошу». Отож, містер Найтлі подзвонив і наказав подати карети. Пройде небагато часу, сподівалася Емма, і одного її неспокійного попутника доправлять до власного будинку, де в нього буде змога прийти до тями і протварезити, а другий припинить нервувати і знову набуде душевного спокою після сповненого тягот візиту. Подали карети. Дійти до власного екіпажу і сісти в нього містеру Вудхаусу, котрий у таких випадках завжди був об'єктом першочергової уваги, Дбайливо допомогли містер Натлі і містер Вестон. Але ніякі сказані ними слова не заспокоювали його. Він знову непокоївся, бачачи сніг, який продовжував падати. І виявивши той прикрий факт, що на дворі стояла ніч набагато темніша, ніж він очікував. Він боявся, що повертатися буде дуже важко, боявся, що це не сподобається бідулашній Ізабелі. А тут іще сердешна Ема в кареті позаду. Він не знав, як їм найліпше вчинити. Їм слід якомога ближче триматися разом і поговорити з Джеймсом і наказати йому їхати дуже повільно, не відриваючись від другої карети. Ізабелла сіла в екіпаж слідом за батьком. А Джон Найтлі, забувши, що він має їхати не з ними, сів разом із нею. Що було цілком природно. Отож Емма, яку супроводжував до другої карети містер Елтон, Виявила, коли він всівся поруч, що дверцята, як і належать, за ними зачиняють. І що їх очікує поїздка тет тет Коли б не підозри, які він викликав того ж дня, то ця поїздка стала б не тимчасовою неприємністю, а задоволенням. Вона поговорила б з ним про Гаррієт і три чверті милі про б непомітно. Але після того, що сталося, вона воліла б не їхати разом. На думку Емми, містер Елтон випив у гостях забагато доброго вина, і тому вона побоювалася, що дорогою він верстиме дурниці. Щоб якомога сильніше стримати його власною поведінкою, вона тут же приготувалася до витончено-спокійної та серйозної розмови про погоду і про ніч. Але не встигла почати, не встигли вони минути ворота і приєднатися до іншої карети, як містер Елтон різко обірвав її на півслові і схопив за руку, вимагаючи уваги. Користуючись неоціненною нагодою, він почав несамовито й її коханні, висловлюючи почуття, про які вона, напевно ж, здогадувалася, зі страхом і обоженням сподіваючись на взаємність і виказуючи готовність померти, якщо йому відмовлять. Але тішачи себе тим, що його палка прихильність, його не за своєю силою кохання та неземна пристрасть не могли не вплинути на неї. Коротше кажучи, він рішуче налаштований на те, що вона, поставившись серйозно до його слів, якнайскоріше пристане на його пропозицію. Отже, це дійсно було так. Не відчуваючи ані найменших докорів сумління, не вибачаючись і не надто ніяковіючи, містер Елтон, колись закоханий у Гаріет, тепер усвічувався їй. Вона намагалася зупинити його, але марно. Він уперто продовжував, доки не виговорився якою б роздратованою вона не була, усвідомлення характеру ситуації змусило Ему стримати свої почуття, коли нарешті у неї з'явилася можливість говорити. Їй здавалося, що це глупство наполовину пояснювалося сп'янінням, і тому сподівалася, що воно незабаром менеться. Вона відповіла напівсерйозно і напівграйливо, сподіваючись, що це найліпшим чином відповідатиме тому половинчастому станові, в якому перебував містер Елтон. Я просто вражена, містер Елтон. І це ви кажете мені? Ви, мабуть, забуваєтесь і приймаєте мене за мою подругу. Я радо передам Сміт будь-яку звістку, але, будь ласка, мені нічого подібного більше не кажіть. Сміт? Звістка для Місьміт? Та що ви кажете? Та невже? Він повторив її слова з таким нахабством у голосі і розв'язано удаваним здивуванням, що вона не стрималась і скипіла. Містер Елтон. Що це за поведінка така? Я маю для неї лише одне пояснення ви самі не при собі, інакше б не говорили зі мною або з Гаррієм подібним тоном. Тримайте себе в руках і не кажіть більше нічого, а я спробую забути те, що чула. Та містер Елтон випив якраз достатньо, аби в нього розв'язався язик, але не затьмарився розум. Він чудово розумів, про що говорить. Палко, заперечивши її підозри як надзвичайно образливі. І мимохідь, висловивши свою повагу до місць Сміт, як до її подруги, але водночас висловивши здивування тим, що про неї згадали взагалі, містер Елтон повернувся до теми своїх пристрасних почуттів і вимагав негайної позитивної відповіді. Чим менше вона думала про його нетверезість, тим більше про його непостійність та зарозуміле нахабство. І вже менше, намагаючись бути вічливою, відповіла. Я більше не маю ніяких підстав для подальших сумнівів. Ви висловилися з цілком достатньою ясністю. містере Елтом, моє здивування не знає меж. Після тієї поведінки, по відношенню до місць Сміт, що свідком її я була протягом останнього місяця, після тих залицянь, котрі я звикла споглядати щодня, звертатися до мене з подібними промовами, це і справді така хиткість характеру, про яку я раніше і подумати не могла. Повірте, сер, мене зовсім не тішить те, що я є об'єктом подібних освічень. «Боже, праведний!» – скрикнув містер Елтон. «Що означають ваші слова? До чого тут сміт? Ніколи в житті я не думав про неї, ніколи не звертав на неї уваги інакше, ніж як на вашу подругу, ніколи не цікавився нею інакше, ніж як вашою подругою. А коли їй щось приверзлося, то вона просто видає бажане задійсне».